Ez Mindegy. itt a Budapest Rádió, Mindegy. és benne a Demokrácia RT. Döbbenetes élményem volt, néztem a televíziót, és láttam egy reklámot, ami nagyjából így arról szólt, hitelreklám, hogy a családfő ől egy kanapén, és uh, szétosztja minden pénzét a két uh, hát ilyen nagyjából tíz év körüli gyermeke, meg a nagyon csinos uh, 30 körüli feleségének, és szemrehányóan néznek rá, ő, ő megszéttárja a karjait, hát nincsen több, mindenkinek adott, mindenkinek azért egy papírpénz ott van a kezébe, de hát kevés. A, különösen a gyerekek uh, néznek szemrehányóan rá. Uh, aztán a következő pillanat ugye megjelenik a telefonszám, amit ilyenkor hívni kell, amihol gyorsan kezes nélkül az ember hitelhez majd egy tiszta karácsonyi élmény, megjön a csaj, egy szintén nagyon dekoratív gyakki aki hozza a készpénzt, a kést, és a család ugyanúgy a nappaliba ül, a kanapén ott ül a családfő, vele szemben a banknak a képviselője, átadja a pénzt, és az egész család boldogan ott ül a családfő mögött, és büszkén néznek rá, és így hihetetlen karácsonyi hangulat, tehát hogy az a pillanat, amikor megjön a Jézuska. Tehát akkor, amikor elkúrod a családnak az életét a következő 15 évre, az egy hálás pillanat, egy büszke pillanat, egy boldog pillanat, és az egész család számára egy felejthetetlen élmény, Az igazi összetartozás pillanata, mikor a papírpénzek ö, ö, számjegyei mögött egy-két nulla szaporodik. Nem, én mert általában azt gondolná az ember, hogy a hitelnél, amikor az ember hitelt vesz fel, akkor a banknak az az érdekel, hogy kvázi itt a szolgáltatásnak az intimitását, a szolgáltatásnak a... Az... Senki sem büszke erre világosan. senki sem büszke arra, hogy, hogy most megszorul egy pillan pillanatra, egy fél évre kölcsönt kell kérnie, és általában azt gondolná az ember, hogy a bank így reklámoz, de így most így paradigmát váltottak, úgy látszik ezek a hitelszolgáltatók, és alapvetően a hitelt, mint valami jótékony adományt szeretnék eladni, aminek az egész család örül és mindenki boldog. És, és tényleg az, hogy, hogy először látom azt, hogy így visszaköszön a karácsonyi szemlélet, a karácsony világa, az egész család boldogsága egy ilyen hitelügyintézés kapcsán. És hát ez borzalmasan ijesztő, különösen annak a fényében, hogy lehet tudni, hogy a karácsonyi nagy bevásárlások kapcsán az ország még soha nem adósodott úgy el, mint, mint ahogy ebben az évben, pont akkor, amikor a a kormányzat egy olyan megszorító csomagot lépte életbe, ami hát mindenkinek valószínűleg legtöbb családnak meg fogja nehezíteni ezeknek a kölcsönöknek a visszafizetését. De ezeket a hiteleket, ezeket nem ám arra az esetre kínálják, vagy nem arra az esetre propagálják marketing eszközeivel, amikor mondjuk a vállalkozásodnak új léptékeket kívánsz biztosítani, vagy mondjuk a vállalkozásodat szeretnéd kibővíteni, esetleg munkaeszközöket szeretnél vásárolni, amik ugyebár megtérülnek, tehát hogyha ilyesmibe befektetsz, akkor az hordozza azt a tőkét, ami által majd azt le tudod törleszteni. Hanem közs ajándékra tehát közt fektes a szeretteid szeretetébe és hálájába, mint az majd profitálna neked is, hogyha fölmerül a kérdés a karácsonyfalad, már tudjuk, hogy nem hálás dolog ilyet, ilyesmit kérdezni a karácsonyfának az, a, az árnyékában, hogy biből lesznek ezek a hitelek letörlesztve, hát értelemszerű, hogy addigra addigra be fog indulni a vállalkozás. A, tehát addigra sikeresek leszünk, és hát röhögve fogjuk visszafizetni. Kérdés, hogy milyen vállalkozásról van szó? Tehát mi az, ami... Melyik az a vállalkozás, amelyik most, indok, ö, most annyira nem megy, hogy indokoltá tesz egy ö, ilyen mértékű hitelfelvételt, Viszont annyira jó körülmények között élünk, hogy ezeket a hiteleket ajándékra, ajándékokra tudjuk költeni, viszont nincs gondunk a hitelek törlesztésére, mert addigra, addigra ez már nem okozhat problémát. Hát ez ugye. Létezik ne. egyáltalán ilyen gazdasági együttállás, ilyen, ilyen ilyen konstelláció egy családban? Itt szerintem arra játszanak rá, hogy, hogy pszichológiailag neked jól hangzik, hogy kapsz mit tudom félmillió forintot, és csak 20.0 20 forintokat kell fizetned, igaz, hogy nem 25-ször, tehát nem félmillióig mész vissza, nem mondjuk 4 uh, van. -e? 45 <gül> szalanyig. És mondjuk vissza kell fizetni két erre. és fél szalanyag. Igen, erre játsznak rá. Miközben egyébként az előrejelzések azok igen-igen tragikusak. Gyakorlatilag véletlenül olvastam egy ilyen gazdasági jellegű hírt, ami a, egyért, egyértelműen a bankok szemszögéből vizsgálta, hogy mi várható a hitelek terén. 2007-ben, és hát bizony bizony a hitelbehajtásoknál nagyobb veszteségekre számítanak, ugyanis az emberek nem fogják tudni fizetni a hiteleket az új gazdasági helyzetben, és amíg nem sikerül a hitel fedezeteket behajtani, azaz eladni az eljelzálogosított házakat, ugye, amelyeket lekötött a bank a különböző lakáshitelek megkötésekor, tehát amíg el nem sikerül adni ezeket a házakat, addig egy kicsit veszteséges lesz a bankoknak. Tehát igen, sajnos nem sokára azt gondolom, hogy be fog érni az a krah, ami várható ebből a szinten viszonylag friss hitelezési hullámból, ami Magyarországot elérte. Egyébként még ide hadd hozzá, hogy nem is olyan régen voltam egy hajléktalansággal kapcsolatos és szegénységgel kapcsolatos konferencián, ahol a hajléktalanügyi miniszteri biztos Vecsey Miklós hát egyik felszólalásában elmondta, hogy hogy ez a hitelvilága uh, legalább annyira uh, uh, hát, uh, eredményezi a hajléktalanságot és az embereknek a lakás nélkülévé vállását, mint a híres és hírhet lakásmaffia. Jó, uh, én különben még, uh, még annyi, hogy általában uh, vannak olyan reklámok, mint ami azt mondja az állam, hogy ne reklámozzuk, mert nem jó dolog, mert, uh, mert nem, uh, nem szeretnénk, hogy, hogy az emberek... Uh, Például rászokjanak a cigarettára, legfőbb képen a gyerekek. Ehhez képest illag át kellene gondolni, hogy, hogy vajon érdeke az államnak, érdeke az általában bármilyen közszereplőnek, hogy a magyar társadalom ilyen módon adósodjon el a saját teljesítőképessége határaink túl is. És létez, létez, létezik egyáltalán olyan, olyan mechanizmus az állam részéről, amely korlátozza a piacnak a viselkedését? Hát, a dohány lo lobby esetében ott ez vissza lett szorítva, azt mondta az állam, hogy, hogy ez nem jó, és amikor egy bank úgy ad el hitelt, hogy kvázi azt mondja, hogy a gyerek zseppénzére is érdemes hitelt felvenni, meg a gyerek Nike cipőjére is, akkor azt gondolom, hogy, hogy azért egy bizonyos erkölcsi korridort átlép. Mert, mert pontosan tudjuk ezeknek a reklámoknak a, a, az elképesztően szugresszív agymosó hatását, hogy, hogy megnézi az ember 150-szer, és egy idő múlva reflexzerűen gondolja azt, hogy, hogyha a gyerek zseppénzére éppen nincsen pénze, hát mit lehet csinálni? El kell menni a bangba fe, bangba elmenni, fel kell hívni a hitelvonalat, csak egy telefon, és már is megjelenik a, a, a, völgy, a, csi, a csinos, remélhetőleg a csinos fölgy a, a pénzzel mindegy ijesztő. De hát nem erről fogunk beszélgetni, hanem egy hihetetlenül nagy étvágyú, talán még a magyar bankszektornál is nagyobb étvágyú Bár nem állató... független a maga... Ma magyar bankszektortól. Egyáltalán nem független. Egy... <gül> Sőt, <gül> ő függ össze csak igazán a <gül> magyar bankszektorral. Hát egy állat, állatnév talán a válasz, talán a helyes megfejtés. Abban segítünk, hogy, hogy egy ragadozóról van szó. Annyit is segítünk, hogy egy szexuális ragadozóról, Fogunk mi beszélni, bár ő nem csak ebben az aspektusban ragadozó ez az állat, melyik, melyik aspektusban nem ragadozó az a kérdés, hogy ez az állat, akiről mi most beszélünk, melyik az a vonatkozási területe a gazdaságnak, a, hú, most már sokat, sokat el fogok árulni, a közéletnek, a bulvárnak, a politikának, és hát ugye vár az állatvilágnak, valamint hát az ágynak és, és minden más olyan képződménynek, amin szeretkezni lehet szóval. Hol nem domináns ragadozó, uralkodó állatfaj az, akire gondoltunk? Hát a megfejtéseket a szokásos elérhetőség 0630 30 30, 30 88 1, ez az SMS számunk, valamint 2234 88 1, ez a telefonszámunk a mai nap az a nap, amikor csak és kizárólag szerelmes dalok és erotikus erőteljesen erotikus töltetű slágerek fognak a, a műsorba bekerülni, kifejezetten azért, hogy ennek az állatnak, ennek a jószágnak, mi a hát legkevésbé hifatjuk őt jószágnak, szóval ennek a domináns állatfajnak, ennek a kedvében járjunk a zenei kínálatunkkal is. Hát az alfahím értelemszerűen nem a mi zeme ízlésünkre fog reflektálni, hanem, hanem ennek az alfahímnek a tevékenységére ezt még zárójelben tegyük hozzá. És az SMS-ek először egy, még a tegnapi műsor a reflektáró SMS. Milyen, bátrak, bá, milyen bátran végighallgattátok az SDSZ Édesdet, domáját, és ahogy a hallgatókat is bevontátok, az bátor volt. hősök vagytok. M, néztük tükörbe. Már nem tudom, hogy ki az az M. Csá. Hát lehet, hogy Magyar Dávidra utal, mert az ő veszeték nevével tudom én ezt. Kizárólag meg, megfeleltetni ezt az M-et, nem tudom, nem, nem értem igazából, hogy ki lehet ez az M. Most így elég viszonylag nehéz egyébként megfingatni valakit, hogyha minden egyes kritikai hozzászólásunkra azt mondja, hogy igen, a kritika jogos. Igen, nagyon komoly viták zajlanak az sds ben és én ezt az álláspontot képviselem, amit ti. Tehát, hogy így, így, tehát így akármit mondtunk, akármit betettünk, betettünk fel a Fodornak, gyakorlatilag egyetértett velünk ebben. Na most a fő kérdés az, amit, aminek egyébként hangot is adtunk, hogy ez miért nem jelenik meg az SDS politikájában. Nyilván mert nem ő az elnök feltételezem jó hiszeműen, meg egy kicsit ostobán, majd meglátjuk, hogyha ő lesz az elnök, akkor mi lesz, bár nekem aggájaim vannak azzal kapcsolatban, hogy vajon ő lesz-e az elnök, mert hogy hát itt azért van egy, van egy másik jelölt, akiről még azért sok szó esik. És hogyha ő Akámmal lesz elnök, is. akkor meddig lesz elnök? Ez is a másik kérdés, mert ilyet is lehet játszani, hogy elnök két évig, aztán választás, akkor az igazit. <gül> és, és az is egy jó kérdés, hogy ha nem lesz elnök, akkor viszont meg megmarad-e egyáltalán ebben a pártban? Tehát akkor, akkor aztán tényleg mi értelme van itt maradnia? A következő SMS Providence, uh, mármint ugye a uh, reklám kapcsán, THM 237-től a csillagos éjjég. Idén nagyon jó évük lesz, 237-től állítólag 400% fölötti kamatokat is számolnak. Hát ez olyan brutális, hogy ez erre már tényleg nem tudom. Ezt már az ókoriak is betiltották, hogy most nem mondják országokat. Mert nem tudok. <síts> Egy Nosfer írja, hogy egy ötlet a hitel átadása után felcsendül a Euró végső visszaszámlálás című száma, ez legalább őszinte. <gül> Akkor továbbra is a reklám kapcsán, is az a szlogenük, és önnek miben segíthetünk? Segítenek? Értitek? A Provia több száz százalékos kamattal mit csinál? Mit segít? Egy felháborodott SMS, nem tudom, hogy sikerült-e visszaadnom. Sziasztok! És ahhoz mit szóltok, hogy van olyan cég, ami a reklámújságban már nem a termék árát írja ki, hanem a törlesztő részlet havi részét. <síns> Jobban hangzik az, amikor a plazma TV-ben van a 40 ezer forintben. De, de hogyha belegondolok, de most 40 ezer forintot kivizet és már nézheted is a plazma tv az így gyakorlatilag erről szól, hogy holnap mi lesz, hogy holnap után mi lesz, miért kére ezzel foglalkozni. És önnek miben segíthetünk? Segíthetünk például abban, hogy az utcára kerüljön, hogy az aluljáróban kelljen aludnia. Hogy hát segítsünk önnek, Vagy... van lakása, rátesszük a kezünket, vannak nekünk terveink az öningatlanával. Hogy hát segítsünk, vegye igénybe önzetlen segítségünket annak elég... érdekében, hogy, az, hogy a Dunaparton alhasson, hónapokig, évekig. Nincs elég pénze, hogy megvegye szórakoztató elektronikai terméket? Vegye meg dupla áron, mi segítünk. A kölcsön alapvetően nonsensz írja Pilu. Nem annak lesz tőle, tőle pénze, akinek nincs, hanem annak lesz több, akinek eleve van. Hát igen, ez a kapitalizmus nevű játékszabálya, alapvető szabálya. Igen szószó, szó, csak annyit tesz hozzá és 438%-os THM, bravo 438%-t 30... tartunk? és 20, az a, a, a, a THM-ben nincs benne minden tehát erről is szíkeznek. most a THM-ben nincs benne, nem tudom a hitelelbírálási díj meg az ilyen adminisztrációs költség meg az amolyan adminisztrációs meg arra hivatkoznak, hogy jaj, hát még nem tudjuk pontosan, mert vannak bizonytalan tényezők, ezért nem tudjuk megmondani a precízen, tehát még ezen belül is átvernek Hú basszus, hogyha én, én, én ilyen hitelt <gül> adnék valamelyik barátomnak segítséggyalát. <gül> De nem tudom, hogy lennének-e ismerőseim egyáltalán, vagy fogad. <gül> Na, és akkor üdv, szerintem a nőstény szunyog az, mármint a kérdésünk, hogy ki az a veszélyes ragadozó, az aztán szívja a vérünket, mondja Gábor, és azt is írja, hogy nagyon raj így tovább. Köszönjük. De ez az illető, akiről szó van, ez nem elsősorban a vért szívja, bár bár ez is a profiába tartozik, hanem hogy is mondjam, alapvetően mégiscsak egy szexuális ragadozóról van szó. Tehát alapvetően a puncira zuppar rá, hogyha, hogyha ennél, ennél sokkal képletesebben nem tudom megmutatni ennek a, ennek a ragadozónak az igazi képességét. Rocco uh, Sziferbi a mai vendég? Hát bár csak ő lenne, őtől ugyanis lenne mit tanulnunk, sajnos nem őróla van szó, de olyas valakiről, aki, hát hogy is mondjam, nem biztos, hogy szexuális potenciálban vagy szexuális teljesítőképességben, hogy a bráner méretében, de hogy is mondja a, a szexualitás és a gazdaság összefonódásának a tekintetében azért adhat néhány leckét. A THM nem keverendő össze a kamattal fiúk írja egy SMS író majd Igen, egy... írja egy bankár hallgató. <gül> Aki legalább ért hozzá. Egy ismerősöm, egy másik SMS író írja, hogy egy ismerősöm vett fel kitelt a p <gül> Ez nem Péter, hanem maga Providence. 50 ezerért kell több mint 70-et fizetni árról röhelyt. Uh, aztán J. írja a provident üzleti etikai minősítését uh, sze szeret. Üzleti etikai minősítést szeretett volna kapni három évvel ezelőtt. A cég, akivel az faképnél hagyta őket azonnal, ahogy a THM-et meglátta, még hogy etika, hogy képzelték egyáltalán. De várjál, milyen cég az, ami várja? Létezik erre is egy cég, tehát van egy cég, amelyik üzleti etikai minősítést bocsájt ki, vagy ír, a ír és akkor ez, ez komoly. Tehát, ezzel, tehát van, egy, van egy ilyen vállalkozási forma, hogy szeretne üzleti etikai minősítést. Tárgyaljunk! Mi megadjuk önnek az üzleti etikai minősítést. Tehát így gondolom, hogy ezért fizetni kell. Tehát gondolom, hogy van olyan pénz, amiért megkapom, a, mivel hogy az is egy cégért, tehát az is a profitból él. Gondolom, annak a cégnek is van felügyelőbizottsága, meg vannak részvényesei. Hát hogyha megfelelő pénzt fizetek egy üzleti etikai minősítésért, akkor azt gondolom, hogy megkapom, nem? Vagy ez hogy megy? Tehát hogy ezt az üzleti etikai minősítést ezt nem egy közhivatalnak kéne kiállítani, Tehát ez is egy másik cég adja. Tehát ez milyen már? És aztán jött egy csomó megfejtés, amelyik uh, ükek, uh, hát nagyon egy irányba mutatnak, és, uh, és a pannon pumát jelölik meg, hmm. mint, uh, hmm. mint azt a szexuális ragadozót, akit mi keresünk. Na hát a pannonpuma puma konkrétan az ténylegesen szó szerint, aki a közférát uh, nagy sikerrel olvasztotta össze a, a magánszektorral, és ebben a banki szektor és gazdasági minisztérium közötti folyamatos, örvénylő fúzióban mégiscsak megtalálta a puncit, ami, a, ami, a, ami ezt a kettőt ténylegesen nagy erőkkel képes integrálni. Mégpedig ott, pont ott a fókuszpontban, tehát ott, ahol ez a folyamat zajlik, ott a minisztériumban. Ez, ezért vagyunk mi büszkei a pannon pumára, mert nem pusztán kamatoztatja az ő, hát, hogy is mondjam, hihetetlen szexuális sármiát, hanem ezt, ezt abban a gazdasági közegben, amelyben hát mindannyiunk javára, és hát a mindannyiunk, nem, nem csak mindannyiunk gazdagodására, gyarapodására, hanem az ő maga személyes szexuális terének a folyamatos vadász területének a folyamatos bővítésére használja, nagy sikerrel. Hát, és akkor, hogy, hogy legyenek konkrétumok is, mondjunk el amit megtudhattunk a miniszter úrtól a Blik című újságban. Ez az, az újság, ami, ami már egészen érdekes módon éppen kampányidőszakban számolt be arról, hogy, hogy a Pannon Pumának különböző nőrajongói vannak, akik hosszú szerelmes leveleket küldenek a Pumának, amikre a Puma nem válaszol, de, de, de nagyon jól esik neki, ezt így lehetett róla tudni. Meg is interjú voltak egy ilyen hölgyát, a politika rovatnak körülbelül a egy harmadát vitte el ez a választási kampány időszakában, ez a fontos és, és mindannyiunk döntését érdemben befolyásoló, nem érdemben befolyásoló hír, hogy, hogy a Puma-nak milyen rajongói vannak. Na, hát a Puma akkor az arra hivatkozott, hát, hogy ő most nagyon sokat dolgozik, meg nem tudom hogy micsoda, ő nem csajozik. Most változott a helyzet, hiszen Nem, már nem dolgozik már annyit? Hisz.. Ebben csak bízhatunk egyébként, megfigyelme de, a puba munkájára. De, de, a, de dolgozik, a dolgozik, erről is tudunk, ezért kellett eladnia a helikopterét, és most már csak falabdázással, nem és kell, futása nem van nem ideje. Nem csak eladnia. falabdázni és futni tud, ne, nagyon sokat dolgozik, én tájékozott vagyok. De Várjál, hogyha valaki nagyon sokat dolgozik, akkor abból gondolom az következik, hogy kevesebb az ideje. Most nem arra szolgál a helikopter? Nem, az, az egy hobbi helikopter volt. Hobbi helikopter? Igen, vezette? Igen. Maga a puma vezette, hát. Puma vezette, ez nem egy kis, kis pályás, csávó. Ez fantasztikus. Egyszerűen fantasztikus. Azért nagyon-nagyon sok érdekes dolgot tudtam meg, én tegnap a a pumáról. Azért erről majd beszámolok, azért kíváncsiak vagyunk természetesen a ti személyes élményeitekre is. Hogyan érintettek meg titeket azok az intim, nagyon emberi pillanatok, amelyekről beszámolt tegnap a Puma. Úgyhogy ezekről is írjatok nekünk a 0630-30-30-88-es SMS számra. De én a magam részéről elsősorban azon képettem el, hogy a Puma micsoda érzékenységről, micsoda belső, végt, végtelen belső gyöngétségről. A rogáni magasságok? Hát ö, én azt mondom, hogy szeretne rogán, ilyen érzékeny, ilyen szentimentális ember lenni, hogyan előadta apuma a szuláksóban? az a végtelenül emberi pillanat. A apuma nem mondod. a gyöngétségben, szentimentalizmusban, igen. Nyilvánvaló, hogy, a, hogy is, hogy is fogalmazak neked a szexuális rámenősségben? nyilván nem. De hát sokféle Na jó, nyom, azért, azért erről még fogunk beszélni. <gül> zóval... meg, megnéznék kettő között egy átcsötát. Fú, hát a, hú, nem is tudom, hogy most egyszerűen felháborodjak, vagy felizguljak, tehát hogy én, ha magammal, magamban most felháborodnék, de egyszerűen beill be, leizzattam ettől a... Ettől, magától a gondolattól is, hogy a puma és rogán egymással. Na jó, én, én bennem az, mert arról aztán írna ablik. És akkor aztán leszuláltam. Életlenül lesz, ott jár, lenne egy kamera. Jaj. Szóval, fú, hú, hú ez. Hú, hú, szóval. Ami az érdekes tényleg, hogy, hogy olyan intim pillanatokról volt szó, mint például a tavalyi karácsony, amikor a puma egyedül volt, úgy adódott, hogy egyedül van, és kinézett a, a, az, az udvarra, és látta a, a havat, ahogy havazott, és arra gondolt, hogy ott, ott kisgyerekek is játszhatnának, hógolyózhatnának, hóembert építhetnének, mennyire más lenne, mennyire más lenne az ő élete is. És akkor, akkor komolyan magába szállt, szomorú volt, elgondolkodott, és úgy döntött, hogy több ilyen karácsony nem lesz. És ő nagyon reméli, hogy több ilyen nem fog megélni. Hát ez egy akkorra csaló, Egyébként a reklám után majd visszajövünk, és mesélni fogok arról is, hogy milyen volt az a betegsége a pumának. Ami, ami után úgy volt, hogy így, így az, ő, az ő élete az, az nem folytatódik, legalábbis abban a mederben, és ez végül is igazá vált már a csodálatos gyógyulást. Egy nagy belső változást követte, és valóban az egész élete megváltozott ennek a betegségnek a nyomán, de mint mondtam, a részleteit ennek majd csak a reklám után fogjátok hallani. Társasággal néztem tegnap a Puma. TV2-n előadott önvallomását, és hát nagyon vicces dialógusok hangzottak el. Például egyikünk benyögte az, hogy a pumának nincsen felső ajka. És ez valóban igaz, érdemes a pumát megtekinteni, akinek lehetősége van rá, és olyan oly szerencsés, hogy megtekintse a pannon pumát, valóban nincsen felső ajka. Mire másikunk benyögte, hogy de az semmi gerince sincs, ami annál érdekesebb. Na most a, az érdekesség valóban az, hogy pontosan úgy történt, de túl úgy történt tegnap, mint ahogyan ma, elmentek reklámozni, de előtte bejelentették, hogy valami nagyon-nagyon súlyos betegségből épült fel, a Puma is erről fog beszélni, csak itt, csak önöknek először. És így kiderült, hogy valami szörnyatos angad, ilyen, nem tudod én, ilyen gyerekkori, ilyen kis mozgásszervi, nem tudó én, mit csináltak rajta. És így nem hittük el, hogy csak ennyi volt. Tehát, hogy, hogy csak ezt akartam mondani, de úgy harangozták be, mintha minimum rákos lett volna, mint a miniszterelnök. De ráadásul pontosan ugyanúgy lőtték el ezt is, tehát, hogy egy betegség, amiből felépült. De emlékszel arra, amikor a gyurcsány beszélt a bőrrákjáról szintén a szuláknak? Hát most, volt egy, most pontosan ugyanezt megismételték, hát valami betegséget csak volt Jani. Na, hát valami csak föl tudsz hozni. És akkor, akkor gondolkodtak, hát tulajdonképpen hát volt egy ilyen, nem tudom én, valami, mit tudom én, mozgásszerv ilyen korrekció, amilyen. Anyukám mesélt róla. Igen igen, igen, igen, igen, igen. És <gül> akkor ezt nyomták be, úgy, mint az ilyen, az ilyen, iszonyatos, izé volt az élete is, hát, hát így megmenekült, és hát azóta egészen más minden. De komolyan, komolyan konkrétan. És az a döbbenetes, hogy így végigvárja a Természetesen a hüleparaszt a reklámot, visszatérnek, ezt így előadja a kóka, majd pedig vége is van, és, a, és, és kész jön a következő vendég. Tehát valami, nem tudom én, két percre tért vissza a szulák és kóka, pontosan annyi ideig, hogy előadják, hogy mennyire gagyi dologról, mennyire gagyi sztoriról van szó. Tehát rohadtul nem bőrákról van szó, tehát nem a miniszterelnöki, nem a miniszterelnöki rizikó az, ami itt fölmerült kifejezetten a Pannon Puma esetében. Még mondjuk azért a szulák sorról még annyit hogy nincs az a pannon puma amelyik egy másodpercre is elterelni a figyelmenet a szulák Andreának a végtelen alkalmatlanságáról tehát, hogy hó, az az a so ahol, ahol nincs tényleg semmi tehát hogy igazából Akarats itt arra, hogy bármit megismerjen a műsorvezető, az, hogy kérdéseket tegyen fel, úgy belemenőséget, stb. az egyáltalán nem. Egy egyetlen, egyetlen dolgot akar végrehajtani a műsor alatt, az, hogy ő együttérzés produkálja, a lehető legnagyobb fokút. És, és nagyjából így erről szól a műsor, hogy ott ül a, a műsorvezetőnő, aki együtt érez. Na jó, de hát le vannak ráadásul rá egyeztetve, nem csak hogy a kérdések, hanem össze van próbálva az egész, sőt, abban sem vagyok biztos, hogy ez a beszélgetés, amit ott a szulásóban leadnak. Ez egyszerre megy le. Tehát, hogy ez egy beszélgetés, amit rögzítenek, és akkor ezt mi megnézzük. Hát el tudom képzelni, hogy háromszor fölveszik ugyanazt a témát, ugyanazt a sztorit, hogy a legjobb legyen baszki. Hát nincsen közönség. Gyakorlatilag ő, gépről megy a röhögés, ami hát egy gyalázat egy foam műsor esetében. Mert mondjuk egy, mit, én megnézel egy ilyen sorozatot, ott még azt mondom, hogy hagyján. Mondjuk én ott is gyűlölöm a gépről bejövő röhögés, de hát mondom, hagyján. Egyrészt gépről röhögnek, ami. Gyalázat. Másrészt gyalázatosan van keverve a röhögés, tehát a puma. Olcsó és ócskasztoriának mindenki szaros részletén hahotázva röhögnek azok a szerencsétlenek, akiket hát konzervről, hogy gondolom, hogy fölvettek még annak idején, amikor még, mit tudom én, én élt. is. Ja, ja, ja, igen, igen, igen, akkor ja, vették fel, amikor még nem, tudom én, még Antal József élt. Tehát gondolom, tehát ugye ezek a konzervek, ezek ugye, hát röhögni ma is ugyanúgy röhögnek az emberek, csak mondjuk kevesebbet. A, a, a másik vonatkozás meg az, hogy ezek, Konkrétan ezek a, ezek a műsorelemek, ezek semmilyen kötöttségnek nem kell, hogy megfeleljenek. Tehát 16-szor föl lehet venni. El tudom képzelni, hogy másfél órán keresztül zajlott ez a beszélgetés, és akkor a legjobbakat így, így háromszor fölvették mindegyiket, és akkor kiválasztották, hogy a tájföldi sztoriból a másodikat, de, de ahogyan reagál az Andi, azt a harmadikból vett ki. Tehát ugyanezt ugyanígy meg lehet csinálni, mivel hogy semmiféle gyakorlatilag teljesen szabad kezet kapnak a vágók meg a szerkesztők, hogy összerakjanak egy ilyen anyagot. Na most, ez, amit a szulák ennek ellenére előadott, az maga a tömény szerencsétlenség. Annak a nőnek az alkalmatlansága az az égre kiállt. Komolyan mondom. De tényleg fáj. De es... tényleg fáj. Na jó, SMS-ek uh, uh, nem a Pumával kapcsolatban, hanem még Providencia, uh, nem jól Providence. Legyen. Providence. nem tudom, Provi konkrét, ezt a, írja a, a, pro, a az Providencia írja. az egy biztosító. Aha, aha, ja. uh, de közben eltűnt az SMS-e, de pedig ezt fel akartam olvasni. Azt írja, hogy 120 ezer forintra 39 hét alatt 202 ezer forintot kell visszafizetni. Heti 5170 forint, Hugo mennyit fizet? Heti, érted? Heti? Jó, hogy nem napi csak nem tudom, 800 forint. Hát végig is annyi, mint hogyha két sört innék, és már is van 100. És mennyi pénzt vettél föl? 120-ról. 120, 120 000. ezer forintot veszel föl? és havonta 20 rugót kell visszafizetned, gondoljál bele. Tehát, hogy így ez, és mennyi ideig? 30, 30 20 hát. alatt. Úristen! <gül> <gül> Jó, hát, akinek ez megéri, tehát Oh, senkinek nem éri meg. Na, minden esetre még szintén ezzel a felvetés, hogy ez az etikai minősítő cég, igen, Good Corporation a neve, brit cég, nem kapod meg azonnal a minősítést, komoly feltételei vannak, valóban pénzbe kerül az átvilágítás, de nem arról szól, hogy, hogy van az a pénz, már mint egy etikátlan eszközökkel élő cég, hiába fizetne akármennyit. Aha. Na, az a kérdés, hogy a fogyasztói öntudat, az van-e olyan szinten, hogy keresik ennek a minősítő cégnek a pecsétjét. az országod? <Sz> Magyarországon semmilyen ügytudat nincs olyan szinten, hogy az ő tudat ő kapcsán bármit is keressenek az ő mellett. üzleti hátrányt jelent, hogyha látszik, hogy valaki tisztán, tisztán dolgozik, akkor nem akar vele senki sem üzletet kötni, mert, ja, mert életképtelen. Nem hát persze, mert nem ügyeskedik, és ezáltal életképtelen az országban is. Ki a franc akarja meg a sorsát, ö, ö, ö, meg a pénzét olyan, do, olyan valakire bízni, aki életképpen. Jó, de azért én kíváncsi vagyok ezekre a cégekre. Tehát itt beszélgetünk róluk, mintha léteznének. Tehát hol vannak ezek a cégek? Hol vannak ezek az etikailag minősítetten? Ö, hogy is fogalmazzak? Ö, a mi számunkra kívánatos, erkölcsileg megalapozott és széles körben ajánlható, etikailag garantált cégek. Melyek ezek? Szeretném hallani. Tehát akkor most már tényleg, hogyha valaki ennyire ért hozzá, és ennyire vágja ezt a témát, akkor írja le nekünk, legyen szíves, hogy melyik az a hitel, hitelfolyósító cég, amelyik 0630-30-30-88 egyes SMS számukra. Azt, amelyik tényleg korrekt, amelyiknek rajta van a hitel, a mi etikai minősítő cég pecsétje. Mert hogy a ha Lássuk a jó példát is, mert addig, amíg én nem hallom a jó példát, addig, amíg én nem látom azt a korrekt céget, amelyik korrekt körülmények között normális feltételekkel ad hitelt, addig senkinek nem mondhatok mást, mint hogy nadrágot vegyen fel és ne hitelt. Akkor Zoltja írja, hogy neki könyvbelábbadt a szeme, miközben a szuláksót nézte. Egy másik Zébetűs Zoli írja, hogy, hogy kóka már nem is puma, hanem rózsaszín párluc. E aztán Péter mondja, hogy ne szígyjátok szegény pumát, életveszélyes műtéten esett át. Akkor életveszélyes műtéten. Valami mozgásszervű műtétje volt, nem tudom én, ilyen donga volt a lába, és akkor ott valamit korrigáltak, semmi életveszélyes műtétről nincsen szó. Evetséges. Legfeljebb az, amit most az országon végez. Na igen, na igen, na edény, ja, ja. Három éves hülye gyerek benyomását keltette a Pannon Puma már a reklámban, úgyhogy meg sem néztem a tolksót, a kutyám pórázás sem bíznám rá, doktor Genya. <kül> Na az a puma is leharcolt valamint a vaját. Én nem láttam a műsor, de Gyurcsány is előadta a szuláknak, hogy hazavágta a rákot. Te ezek tudnak valamit. <gül> ja, ja, ja. De bíznád rá az országot ezek után? Valakinek lépnie kellett, nehogy már Rogán tematizáljon. <gül> ja, ja, ja. ez ja. tényleg így van, ebben így azt is foglalható. Tehát, e, e, de milyen kevés, hogy, hogy a Rogán beindul, és tényleg mi azt hittük, különben, hogy Rogán üt mindent. És akkor megjelenik a kóka is, és alapvetően azt kell, hogy mondjuk hogy, hogy felnőtt a szintre. Tehát, amire, amire azt gondoltuk, hogy az elkövetkező tíz évig senki sem volt, hogy inkább inkább a szintre, hogyha várjuk. Egyébként még, aki elég jó versenyző, az, az MDF, ők inkább a bűncselekmények kategóriájában próbálnak mindig a hírekbe jutni. Egyre több képviselőjük, meg képviselőjelől, a legkülönfélébb erőszakos bűncselekményébe keveredik, hát ők, ők inkább ezt a műfajt szeretik, úgy látszik, és kevésbé a szerelmet. Na jó, de hát azért beszélgessünk a intim részletekről aki elmélyült a Blik-olvasásában és a Puma szerelmi életében. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik a konkrétumok. Uh, konkrétum. Kóka, uh, Kamilla másfél évvel ezelőtt tetszett meg a miniszternek. Már de, másfél éve? Igen. Hmm, Lassó víz. De, de Kóka egy évig csak kerülgette. A Puma így van, <gül> <így, gül> <így, gül> Nagyon tülönös. Jó látni egyébként, hogy a Puma hogy vadászik, és a helikopterére kerülgette. Nem, hogy a koncentrált egy kicsit ilyen. Egy nap összeszedte minden bátorságát. Nagy bátorság kell egyébként egy milliárdos izé, helikopter tulajdonosnak ahhoz, hogy a titkárnőjehez oda merjen menni, akinek a megélhetése, meg az egzisztenciája függ az ő döntéseitől. Hát ez az, ez, nem a titkárnője a osztályvezetők különben, de, de, majd... jó, de, de jó, de ő alatta dolgozik. Hát beosztottja, igen, jó. Egy nap nap összeszed... <gül> Nem tudom, nekem se beosztottam, nincs setit kárdőm, úgyhogy nekem fogalmam nincs. Mi a különbség? A, a, tehát a Puma továbbra is, egy nap összeszedte minden bátorságát, és elhívta ebédelni egy szentendrei étterembe. Hmm. Három órán keresztül beszélgettek, majd a hazafelé tartó útonka Milla megkérdezte, hogy minek köszönhető ez az ebéd. És most, most hisszük azt, hogy, hogy az ország hogy helyzetének... Nem. Én aztán mi szük. Én, én azt, azt gondolom, hogy most azt hinnénk, hogy, hogy lecsap a puma. Tehát egy éve kerülgeti az áldozatát. És most, most hát feldobják a, a labdát, és ne fogja ütni. De, de hihetetlen. Tehát a pumában annyi önuralom és annyi méltóság van, hogy folytatom a történetet, ahogy a Blick ezt megírta. A miniszter a kérdése csak hebeget habogott. Nem mert elárulni, hogy tetszik neki. Rág a szívem. Mihova? Miután hazaérkezett, küldötte ki egy esemest. Uh, egy esemest? Hazaérke... Ez csodálatos! Nem tudta állóra hajtani a fejét a puma nélkül, hogy egy esemest ne írjon! Amelyben egy vacsorára invitálta. Ez tavaly április 11-én történt, aznap este jöttek össze. Már aznap este? Hát, ezért a puva beindult. Úgy tűnt, hogy, hogy árnyékra vetődik a puva, ja. de nagyon, az nagyon az... tudatos volt ez a mozdulat. Hogy mi az, oci, szeretnél velem valamikor vacsorázni? Persze, gyere át. Hát vacsorára tetsz? invitálta, is, és aznap este már össze Szeretnél velem vacsorázni? Meg hát. Nem? Nem az a típusú invitálás? De, de tényleg azért Kamilla sem tudott hosszan ellenállni, tehát hogy igazából... Te, miért te ellen tudnál a pumának állni hosszan? De most Valószínűleg ebben az országban nincs olyan férfi és nő, aki egy rogának vagy egy pumának ellen tudna állni. Tehát az Én az kérdés, a biztos, hogy... De tényleg össze kéne hozni a rogán és a puma exkluzív találkozóját, mondjuk egy ringben, mindannyiunk gyönyörűségére. Ó, és akkor még né néhány részlet, amit a árul nekünk. Uh, tehát Kamilla több mint három éve dolgozik a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, a, be a befektetési kapcsolatok osztályát vezeti. Fél éve alkotnak egy párt. Ismerik egymás szüleit, sőt, a miniszter 12 éves kislányának is bemutatta már szerelmét. Ez csodálatos.. Elfogadta? elfogadta, a kislány az új anyukát. <gül> Kóka annyira jó barátságban költözött el otthonról, hogy az összeismerkedésnél a miniszter vállófélben lévő felesége is ott volt. Az összeismerk. Ja hát... Mármint amikor a kislányának bemutatta a kamillát. Az el, el se vitte otthon. Egyébként a Kókategnap a szuláksóban beszélt arról, hogy, hogy a gyerekét milyen mértékben hagyagolta el annak első tíz évében. Tehát, hogy így nem is látta gyakorlatilag, és most, de jó, de ezt, ezt ő megbánta, és a jövőben ezt szeretne mindent helyrehozni, mert hogy hát ő ezt ő, ő, ő, ő, nem igazán volt, volt, volt akkor ott, amikor a gyereknek szüksége lett volna rá, de a jövőben. És akkor kérdezte tőle a szulák, hogy szeretne még gyereket, és erre tudod, mit válaszolt? Annyira hiteles volt, és annyira őszinte, tudod, mit mondott? ó, igen, hogy ne, a gyerek az egy csodálatos dolog. Ezt mondta. Tehát pont úgy viselkedett, mint aki, mint aki így viszonyul ehhez a kérdéshez egyáltalán. Ó, igen, a gyerek az egy csodálatos dolog. Ezt mondta. Nem viccelek. Tehát, ugye ez az ember, hogy a, az, de az a végtelen őszinteség egyébként. Tehát így nem tudom, hogy a utcati, Róna utcai TV2-nek a, a stúdiója az, az így be tud-e szakadni, de hogy nem szakad be, az nagyon komoly szakítószilárdságról te tesz tanul bizonyságot. E, és hát... E... Uh, yeah, itt azért vannak komoly kérdések, komoly etikai kérdések is, mert, mert Puma ösztön, ösztöne és ösztön élete azért, hát hogy mondjam, mégiscsak egy minisztériumban, egy államigazgatási szervben tör, történik és zajlik le, és hát Kamilla az osztályvezető, tehát nem, nem, nem is egy alacsony beosztású valaki, 26 évesen már osztályvezető, és egyébként mindketten úgy látják, írja a blik, úgy látják helyesnek, most, hogy kapcsolatuk komolyra fordult, hát ez fél évvel az összejövés után. Kamilla rövidesen távozik a minisztériumból. Tehát én azt nem értem, hogy eddig ez nem volt gáz. Ha meg gáz, akkor miért volt gáz? Másrésztről, meg, ami a legfontosabb kérdés, hogy én nekem semmi bajom azzal, hogy a Puma összejön, összejön bárkivel, bármilyen nővel, gratulálok hozzá, és teljesen rendben van, hát fiatal ember, miért csajozzon? Akár jöjjön össze munkatársaival, de, de most Vessük fel a kérdést egy ország aspektusából. Hát hogyha a legjobb, legtehetségesebb elményünk, akik a közigazgatásban dolgoznak, mind a Póla barkalaikává válnak. Póla barkalaikává válnak, hát akkor az országgal mi lesz? Hát most egy, most egy osztályvezetőt konkrétan veszít az ország. De nem egy akármilyen. <há> Hát de gondolom, hogy nem akármilyen osztályvezető. Jó, most várjál viszont a Puma a hálótársat. És ha mint hálótárs ugyanolyan jól teljesít, mint osztályvezetőként, akkor azzal az ország csak profitálhat. A Puma jobb teljesítménye azt gondolom, hogy ebben az országban mindenkit jobb teljesítményre fog sarkalni. Úgy az ágyban, mint a munkahelyén. És szerintem Kamillát is valahol vissza fogjuk kapni, valahol máshol. Lehet, hogy néhány kisgyerekben a csodálatos dolog lesz. Igen, Szerintem biztos találnak majd valamilyen méltó elhelyezésnek, neki. szerintem egy kis pályázatot lehet neki vagy egy fogadást, hogy vajon hol fog Kamila munkahelyet kapni. Esetleg a Siemensnél, vagy talán a Strabagnál. Uh, én ezt kivárnám, és nem tudom, hogyha De hogy Isten a TV2-nél A TV2-nél van, van a Kókának elég cége ahol, ahol találhat vala, vala, valami jó állásra Elfekvő, elfekvő szó szerint Aki, értelemben, aki szeretne fogadásokat és tippeket küldeni, azt szerintem az SMS számra küldje el 30 30 30 80 81. Hol fog dolgozni Camilla? És uh, még annyit, amit uh, Kóka megoszt velünk hogy a finomság az az intellektusa, a kedvessége és a humoráit tette rabul. Én nem értem különben kókát, hogy záratos. Miért nem lehet arról beszélni, hogy Kamilla baromiból néz ki? Kamilla, egy, Kamilla 30 egy, kiló vasádgyal és ez valami iszonyatosan izgatja. Nem, ne, nem, hát el, elképesztően csin, csinos, szexi csaj. Szer, szerintem ez legalább annyira megfog meg egy férfit. Nem szégyen erről beszélni. Vagy az... Jó, a, belső, a, a belső értékek, tudod jól. Csak a belső értékek motiválták a puma én meg vagyok győződve arról, hogy a Puma az, bár, bár a látása az kihetetlenül éles, de nem hagyja magát a látszat káprázatától elte el elterelni. Kizárólag a belső értékekre utazik a Puma. Ahol a Pannon Pumáról beszélgetünk, igazából... És az ő véghetetlen étvágyáról. Igazából persze... Nekünk nem feladatunk azt gondolom egy politikai háttérműsornak, vagy véleményműsornak, vagy egyáltalán egy... Ilyen típusú rádiómisoros, sőt, egyáltalán rádiómisornak, hogy bárkinek is a magánéletével, váikáigon van, legyen az közszereplő, színész, vagy, vagy egyszerű állampolgár egészen. De Kóka erről másképp gondolkodik. Egy Kóka úgy gondolja, hogy igenis a dolga a médiának, hogy az ő magánéletével foglalkozzon és ezért aztán kiteregeti a magánéletét. Ezek után viszont ne csodálkozzon, ha a mi témán kis ez, nem? Hát ő tette a közéletügyévé ezt a dolgot. Ja, pont, pont erre akartam egy kicsit <gül> <gül> egy kicsit távolabbra eljutni. meg tényleg abban a reményben készítettük el ezt a műsort, hogy egyrészt megtalálja boldogságát mind a Puma, mind Kamilla egymás karjaiba, és ennek következtében a Puma nem fogja levadászni az összes hölgy dolgozóját a Magyarországi minisztériumok. Szerinted normális dolog az, hogy a Puma az házi nyúlra lő? szerinted normális dolog az, hogy a puma megdésbálja. azt hogy milyen a pubának, meg a rókának a természetes normál Viktor A pontosan tudjuk, hogy a rókát nem lehetne szoktatni a lopásról, ahogy nem lehetne szoktatni a pumát a vadászatról. a vadászatról. De most arról van szó, hogy amikor ezeket a kis pejhedző női altájakat vadász a puma, mert hogy ez a kedvenc hobbi, azt most már láthatjuk, olyankor a puma miért nem tesz különbséget a vadon élő nyúl, valamint a háztáji nyúl között, tehát a háztá a hátsó udvarban a tudod Öregnéne őzikéje, egymi a kőtyúkanyó-kend a szobában lakik itt bent. Tehát, hogy ez, ez mindig, ez, itt mindig különbséget jelent az egész ez álszentség lámba. bocsit, a stúdióban villog, azt hiszem, hogy. De mire utalsz, légy szíves, akkor a konkrét tényekre kellene hallani az én személyes életemet. Én személyes múltammal kapcsolatban mikor fordult elő azt hogy nekem beosztottam volt, nem az ágyamban, azon kívül? Tehát, hogy akár az ágyamban, akár az ágyamban, miért nem beosztottam, szexuális kapcsolatba kerültem, vagy mindent? Nem, nem gondolom, hogy ez megtörtént ilyesmi és gyulat, nem, az nem, én, azt gondolom, <gül> nem, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy te nem ítéled el úgy, úgy unblock meg mindig, hanem csak most így jól jön. Jól jön, tehát a, a o, nem, nem, nézd, a, konkrét, a konkrétum az az, hogy én semmiféle, én, én, én semmiféle munkahelyi viszonynyal kapcsolatban nem szívesen török pálcát. De az biztos, hogy egy olyan hódítás, amely a civil szférában zajlik, az mindig többet ér, nagyobb értéke van, és úgy gondolom, hogy korrektebb is, mint ami, hát hogy is mondjam, a beoszt beosztottunkkal kapcsolatban, vagy a beosztottunknak a bőrére megy a vásár, szó szerint. Hát mert én hogy, én hogy, mert hogy ebben az esetben, esetben ő neki konkrétan a megélhetése múlik azon, adott esetben, hogy milyen választ ad. Tehát ha mondjuk engem elutasít, akkor lehetséges, hogy a jövő héten már hitelt kell fölvenni a 400%-os kamatra. Különben most, hogy... Ja. De, hogy a robin mennyire igaza van hát azért nálunk fejlettebb liberális demokráciákban például ez, hogy a főnök elhívja beosztottját randizni, azért ez egy mondjuk Amerikában egy kifejezetten veszélyes terep, mert a nőszervezetek nagyon sokat küzdöttek azért hogy az ilyen típusú hatalommal, hatalommal rendelkező ragadozókat <tos> de az, azokat valamilyen törvényi vagy jogi keret közé nyomják vagy jogi ketrecbe zárják <tos> A jogány így védve a háztályi, a jó, ja, háztályi jószágokat, igen, amelyekből a gazda még falatozni kíván. Én itt már voltam szintén ebben a műsorban feminista oldalon és feminista védőálláspontban. Az. Azért szerintem az, amit az amerikaiak ezzel a történettel kapcsolatban csináltak, az néha azért valóban bizarr. Tehát egy olyan, olyan szabályozásig eljutni, ahol hogyha valakit elhívsz valahol, vagy, vagy megjegyzed, hogy nem tudom, jól, Tetszik az új pulóvere, és ez innentől szexuális zaklatás? Ja, jó, jó, hát az durva, hogy me megjegyzi, hogy, hogy tetszik a pulóvered vagy, mint tudom, én, rá ráüt egyet a vállára, vagy megsimogatja a haját, hogy ez szexuális zaklatás, de azért más, amikor a főnök vacsorára hív téged. Tibor, és ezeknek a. a feminista mozgalmaknak, szervezeteknek, ilyen gyűléseknek az alkalmával azért jól lehet csajozni. Tehát azért ez egy jó alkalom az ismerkedésre. Mondd csak, mert én, én, én is kezdem érezni magammal a feministát. Tehát hogy így, én is úgy látom, hogy a nőknek a helyzete nagyon rossz, szükségük is van rá, főleg arra, hogy bizonyos férfiak a maguk tekintélyével és a maguk intellektusával segítsék őket az előrelépésben, és abban, hogy egyenlőbbek lehessenek, és hogyha ennek, ezt a támogatást én meg tudom adni akár hátulról, akár szemből, én azt én azt örömmel és specific ebben nincs uh, gyakorlatom, tehát feminista bulikon és társaságokban még nem volt szerencsém. Te férfi társaságokban vagy feminista? Uh, ne, én feminista vagyok, uh -huh. Pont. De, de inaktív feminista vagy? Nem. De Érfá, nem tudom, tán... hogy mit, mit, mit értünk. T -t -t. Hát, szerintem a feminizmus az, az annyi, hogy tehát az nem, egy, az nem egy olyan dolog, ami akkor nyilvánul meg, hogyha elmész egy nőjogi tüntetés, tün ez egy beállító. Sárg vagy mi a fene? Uh -huh. Uh -huh. Na jó, és akkor jöjjenek az, az SMS-ek. esetében egy felállítottság konkrétan, <gül> nem pusztán egy. És az sms és a mi pumánk mennyire vállalta ezt a fantasztikus szerepet kérdezi ezért. Nem tudjuk, hogy a szulák súra gondolsz de én gondolom, hogy hát a ő vállalja ezt a szerepet, az a miniszterség meg a bársonyszék, és látható módon azért mindent megtesz. Tehát igazából, ha, ha kell, akkor a... a Hétköznapi intimitásait árulja ki a meg a megablék hasábjaim, a lényeg, hogy ezt megtartsa. Jó, hát viszonylag kevesen képesek arra, hogy kiszereljék a bőrülést a, a helikopterükből és egy másoly szépet <gül> szereljenek be oda, tehát hogy ez mindenféleképpen egy erős fúzió, ez, főleg, hogy csak is ott Az Valamelyik kedves médiatanácsadó cég lehetett, aki azt mondhatta mondjuk márciusban, hogy csak véletlenül se mondjátok az igazat srácok, és megnyerjük a választásokat, most pedig azt mondhatják, hogy figyeltek, hagyjuk ezt a megszorítást dolgot, nem lehetne, hogy inkább a Beszéljünk. Hát, hogy beszéljünk arról a műtétről, amit annak idején alig éltél túl, bár, bár tulajdonképpen így igazából egyedül anyád emlékszik rá, vagy beszéljünk esetleg arról, hogy a múlt év karácsonyán, amikor nagyon egyedül voltál otthon, akkor hogy érezted magad. Én vagy beszéljünk. Én po pont, uh, pont pont e, e kapcsán akartam elmondani, hogy amikor ezt mesélted ezt a történetet, meg most írták ezt az SMS-t, hogy igazából ebből én, én, én látom az újabb milliárdot kókának a zsebébe, tehát én simán el tudom képzelni, hogy a Wald az. <sínt> uh hát természetesen Elton John fogja a zenét írni, egy nagyon-nagyon szirupos szerelmes szám, ahogy a puma eh, ott fog ülni egy karácsonykor a barlangjába és könnyes szemmel néz az a bősz, durva vadállat kifelé és azon gondolkodik, hogy vajon hol vannak a kis pumák, miért nincsen mellette egy igazi szép pumalány és utána természetesen ebbe a valdizni mesébe, ahogy az életbe is a puma vadász indul és természetesen el fogja ejteni azt a nőstényt és aki, ahol megjelenik a ott megjelenik is. <gül> Na, sziasztok! Uh, mindenféle uh, mindenféle lekvárzsibbasztó lekvár behajtó cégek ostromolnak leveleikkel, hogy megvették az odóságaimat, és fizessek, mert ennyi-ben lesz. Nem értem. Miért nem az állam vették meg? Az valami <gül> velböszmébösszeg. Szerintetek ez milyen shopping? Hírja jó, akkor tovább. Pétár írja, a puma csámpás volt, ezzel nem illik viccelni, jó? Uh, jaj, hát hogy is vadászott volna a puma azokkal a végtagokkal? Annyira örülünk, hogy a pumát helyre rakták, és most van nekünk tényleg egy olyan pumánk, akit bármikor kiverünk engedni, akár a nagy európai piacra is, és ott is levadászza bármikor a legjobb zsákmányokat az ország részére. Uh, erről csak habatortán, most, uh, most bankszférában járul uh, az SMS, uh, hogy a betéteket meg sarcolják, a bankok simán viszik az uzsora kamatot ezt bundapett írja. Majd a következő SMS író a Puma és Kamila szerelmével kapcsolatban jegyzi meg, hogy most aztán már tényleg alatta dolgozik. Küzdnek, <gül> <na, na>, <gül> kérje a Judit! Hitelfolyosító cégről nem tudok, amelyik minősített lenne, mármint amelyik megkapta volna ezt az etikai minősítést. Holnapra utána nézek és megíronk, ö, megírom. Hazánkba egyébként valóban befucsoltak az üzleti etikai próbálkozásaink. A britek úgy gondolják, hogy lesz majd egy fordulat nálunk is, én nem vagyok ilyen optimista. Én szívesen minősíteném a hitellező cégeket egyszer. Nem tedd meg, nyugodtan, tehát ez, ez a mikrofon ezt pont alkalmas rá egyébként nem itt van. Mocskos, genya, népnyúzó ultrakapitalista, embertelen, hazug, uzsorások. Na hát így, így, így hitelminősítő kollégánk, aki bármikor minősíti nekem, igen, egy, egy igazi szakember elmélyült a témában, körültekintő felmérést végzett, majd pedig meghozta higgat véleményét, amelyet közölt most veletek. Hallgassatok rá bátran, bizalommal. Köszönöm. Gyurcsinak hetente jelentkezett a miniszterelnök válaszol című műsora, várom a Puma megharaptólksót is. Üzíték, Vazár. Na most mit gúnyolottok, kérdezi egy SMS író. Ö, aztán bankszektor. Magyarországon nincs ilyen bank, kénytelen voltam hitelt felvenni a lakásra, hát horror volt, a 25 éve halott apósom halotti bizonyítványa is kellett. Köszönj Janika. Na jó, de hogyha belgondolsz ebbe, hogy, hogy nincsen ilyen, tehát hogy így még mindig várjuk egyébként azt az SMS-t, amelyet a... Amelyet a milyen, milyen ö, ö, etikai minősítő cég az, az ö, megfele, megfeleltnek minősítésre rárakja az ő pecsétjét? Melyik az a bank? Melyik az a hitelfolyósító? Továbbra is várjuk. 0630-30-30-88-1, Mert a padláson is van, meg már a pince is megtelt azokkal a cégekkel, amelyek etikátlan, ocsmány, uzsorás tempóval ö, gátlást tanul, fosztanak ki minket. Tehát kíváncsiak vagyunk az ellen már mert ha egyáltalán Magyarországon léteznek ilyen cégek nem, hogy mennyire egy rugóra jár az embereknek az agya. Újra megjelenik az a sikeres poén, hogy eddig is alatta dolgozott, ezután is ott fog majd, ma, majd a Velszi herceg szerelmével vont két SMS író egymástól függetlenül párhuzamot. Ez melyik? Kamilla írja az egyik, a Parker Balls vagy nem tudom, hogy egyik. És hol a, hát, a Velszi herceg? A Velszi herceg a puma. Ez, ez a mi Velszi hercegünk szerette. Szeretnének ott Velszben olyan herceget, mint ami a miénk. Szeretnének azokat ott olyan tónörököns régens herceget, ott monarhiának az élére, mint amilyen nekünk van, de nem adjuk. De is szeretnének olyan uralkodót, mint amilyennek gyurcsány személyében. Károly Herceg sem tudott ellenállni Kamillának, írja Hanibál, majd Gyuszi próbálja ezt a kamillás Károly Herceges dolgot. Mindenkire ez ugrik be? Úgy látszik, egy tágabb összefüggésbe helyezni, azt írja, hogy hozzánk is betört a brit szántípusú bulvár, nem néztem a pumát, de jobb is. Hát szerintem Gyuszi hihetetlenül nagyot tévez, tehát, hogy amikor a szán csinál egy ilyen elepező riportot utána járnak, igyomozzák, lefényképezik, és baromi kellemetlen helyzetbe hozzák, <gül> mondjuk például Károly Herceg. Nem pedig az történik, hogy bemegy szulákhoz, és egy előre lebeszélt kérdéssort 65-ször elpróbálnak, majd pedig fölveszik a... Végtelenül busztustalan, keresztcsontig történő benyalást, amit aztán nekünk végig kell nézni, és még egy reklámot is közé rakna. Tehát az azért ne hasonlítsuk már ad a számhozást. Könyörgünk. Busztustalan az is, meg ez is, hát de az, az legalább.. Jöjön a szán, a szán. Hát az legalább őszinte undorító, a szarban ko kotrászik, vagy kotorrászik, vagy nem tudom, hogy mondják, hogy ragzák ezt a szót, de az legalább egy őszinte valódi oknyomozásra valódi botrányokra épülő valami. Az legalább valóban busztustalan. Ezek nem Szeretnénk szarból valóítás. Hányásból valódit, húgyból valódít? szeretnénk a végbél valódi termékével találkozni, mert ha szar legyen, igazi, elegünk van a műanyag szarból, elegünk van a, a hashajtóval kihajtott végbél szarból, elegünk Euró van... európai szintű botrányokat akarunk ja, végre Magyarországon szóval szó. is. Az országot is, ha vannak európai szintű botrányaik... Európai De szerint, szerintem azon túl vannak fekül botrányaik. Jó, magánéletieket akarunk. Európai szintűnél sokkal súlyosabb botrányaik vannak, de szeretnénk, hogyha Kóka, végre megosztanál velünk, bár nyilván nem fogja, ezért is aztán szeretnénk felszólítani a Magyar Bulvár sajtónak a jelesnek nem mondható képviselőit, hogy legyenek szívesek egy kicsit feküdjenek oda. Ne... Tátott szájjal várják a sült valambot ne tátott szájjal várják azt, hogy a különböző úgynevezett sztárok menedzserei fölhívják őket, és átküldjék a legújabb képeket, és előadják a legújabb sztorit, hanem járjanak utána, nyomozzanak, és szeretnénk látni az igazán guztustalan, förtelmes és kellemetlen helyzeteket. Pontosan ezekre vagyunk kíváncsiak. Az országot is hazavágták, nem csak a rákot, teljesen elkorták. Tiszta röhely volt ez a fapuma. Az egész világ rajtunk röhög, hogy ilyen emberek irányítják az országot. Minket irigyelnek a franciák és a németek, hisz a pumától dübörög a gazdaság. De Szarnak? hogy a, Szarda, a Gratulálnak. Gratulál. Gratulál. Nem, nem, Zégre egy normális, izé, európai, ott ki, kifelé megfelelő szinten. Tal, Taluki nagyon kemény velünk, kedves fiúk. Hol az újságírói etika? Fodor személyesen magyarázhatta a bizonyítványát. Szegény Pumát megtávol létében alázzátok. <gül> Jó figyelj, kedves tanuki. Pumát nem fogjuk be, behívni azért ebbe a műsorba, hogy arról beszéljen, hogy, hogy Kamillával hogy jött össze, mert igazából bennünket ez nem érdekel. Puma csinált valamit, és mi erről véleményt mondunk. Nem etikátlan dolog, hogyha ő elmondta a blikbe, elmondta a szuláksóba, akkor mi is elmondjunk a magunk véleményét a 88%. Pont egyen semmi, semmi etikátlan nincsen ebben hiszen mi, mi nem uh kérdéseket teszünk fel, hanem megfogalmazunk egy vélemény. Nagyon sokfajta vélemény lehet, biztos vannak olyan műsorok, ahol azt hangzik el, hogy nekik nagyon tetszik ez a gyönyörű szerelmi történet, és hogy milyen jó, hogy a politikusok ilyen klasszak, ilyen belevaló emberek, hogy bevállalják az életük intimitásait és a nyilvánosság elé vinni. Mi nem ezt gondoljuk erről. Mi azt gondoljuk, hogy ez busztos dolog, mi azt gondoljuk erről, hogy semmi keresnivalója az újságírásnak, a, a közgond kókának a hálószobájába, és rémít bennünket az a világ, ahol, ahol az dönt, választásoknál, ahol az dönt, a, az dönt különböző emberek, között, emberek között, között, politikai programok között. Politikai programok között, hogy most uh, Rogán volt-e szebb, klasszabb, nagyobb erekciója, <gül> <gül> vagy <Mert már> <gül> a továbblázása a Blikben, és, és hát ugye azért mondjuk Rogán nagyon keményen licitál, mert, mert ő a Blik uh, fényképezőgép előtt, kérte meg konkrétan a barátnőjének a kezét. Tehát ezt még, kó, jó, még kóka nem kérte jó. meg Kamila kezét, de hát hogyha meg fog történni, véletlenül ott fog csattogni a BIC uh, uh, fotoriporterének a kamerája is. Egész egyszerűen, hát ez egy jelenség, ami ellen fel kell emelnünk a szavunkat. Bennünket tartalmában ez az egész dolog nem érdekel. Igazából tök mindegy, tök jó. Csajó, hogyha viszont rendben van, ha viszont fölmerül a kérdés, hogy miért foglalkozunk ezzel így már másfél órája, hát az a válaszunk, hogy mi nem saját jó kerültünk be. Rogán és Kóka hálószobájába. Viszont, hogyha Kóka és Szulák kézenfogva bevezetett minket ebbe a hálószobába, a blik aktív közreműködésével, akkor rendesen szétcsapunk ott. Akkor viszont mi a magunk részéről nem fogjuk moderálni magunkat, ahogyan az ötödik kerületben illene Rogán szerint, hanem bizony ott borulni fog az éjeli lámpa, és az is lehet, hogy kilukad az a, a francia ágy és a rugók azok kifelé és állnak. A az ószerkilukat és a, és a kicsi pumák azok csak jönnek és jönnek, és meghódítják a versenyszférát. Ez valami csodálatos vízió. Mm. Továbbra is folytatódik a kritika, undorító irít társaság már, mint mi. Hát szegény... szeretnénk mi, nyilvánvaló, hogy egy kicsit irigyek vagyunk, de hát ki ne szeretne Kamilla helyében lenni? Értelemszerűen mindannyian <tos> <tos> érezzük azt a vágyat, hogy Camilla szerepét eljátszhassuk, de, de hát nem lehet mindenki Camilla és ezt be kell látnunk nekünk is. Hát szegény kók, kóka, kis Pumácska, ő is ember volt valaha, nem irigy. Neki is lehetnek néha emberi érzései. Én a magam részéről csak Kamillát tudom irigyelni az ügyben. És hol fog dolgozni, ha vége a Love Addig egy MFB-s alelnökség kinéz neki, csak az erős ne kezdjen szintén Kamilla teát szürcsölni. Tudjátok, miért, miért nyomult rá a kóka Kamillára? Mert, mert? ő volt az egyetlen milla, amelyik mert neki még nem volt meg. <gül> Annyira <gül> nem is fonsz. Most az összes <gül> Aztán a szerencsejátékártét jelölik meg, mint Kamilla karrierjének következő állomását, már mint a közéleti karrierjének következő állomását. Értelemszerűen nem a szexuális karrierjének következő állomása, hanem a közéleti. Hogy ne, ne, ne, ne, ne, a szexuális, ráad, szexuális, a szexuális a különböző karrierjének az állomásaival kapcsolatban azért fél évütemkésésben vagyunk, tehát azért reméljük, hogy azért a jövőben ezt, ezt ő azért le fogja faragni. Tehát azért néhány hónappal az esemény után szeretnénk megtudni a részleteket. azért mo Most azért lassan elkapat minket a részletekkel, és függővé válunk az ő magánéletének a különböző kis intim pillanataitól. Úgyhogy legyünk, legyen, legyen szíves a jövőben is tájékoztatni minket, és ne fél évvel később. Ó, következő SMS közszolgálati etika az egyik kutatási területem. Nem minősítem a miniszter úr viselkedését a beosztottja vonatkozásában. Hát se. <gül> <gül> Ugye, ez <a> kutatási minősítem. <gül> akkor, akkor éppen az, hogy neked kellene idős, Jó, mindegy. Nem minősítem, az arra vonatkozik, ez már egy minősítő intézet. Szeretném néhány hogy legyél te is minősítő intézet. Én az imént kipróbáltam, és jó érzés. De folytatódik ez az SMS. Egyébként, ha valaki 23 évesen végezze el egy egyetemet, mondjuk ennél hamarabb nem igazán lehet, azt három év gyakorlattal alig, alig ha lehet kirevezni minisztériumi osztályvezetőnek, hát itt azért két, tehát már, már mikor ők jártak, akkor már osztályvezető volt, tehát hogy igazából két év gyakorlattal lett osztályvezető maximum. Hát É, de én erre hogy van egy tehetséges üstököse a magyar közszolgálatiságnak, és a Puma levadászta is most elmegy. Tehát, hogy de hát én sajnálkoztam de ezzel.. Elmegy, ilyen értelemben párjázat. Puma hát levadászta is elmegy. Ennek, ennek a kijelentés, ennek azért van pár rétege. Hát ott van, akkor említsük meg azért Tütőkat, tehát Leistinger ő, Tamás, feleség? Igen, el, igen, igen az, az az érdekessége a dolog, hogy ugye már az MSP és az MDF románca, amely izé szabos utalásunkra, vagyom már most itt a magánéletileg a Bliknek alasábia a blick kívánkozóan is megjelent. De hát a, a tisztelt képviselőhölgy, egy MSP és képviselőhölgy a fővárosi közülésben, ő most 26 éves korában a fővárosi, vagy ami gazdalkodási, vagy vagyon gazdálkodási bizottságnak az elnöke. Leistinger nője. Jó, de, de, de, de viszont ők nem rakták ki ezt a kapcsolatot, Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy itt ne, ne az alapján legyen valami. Jó, de itt van, az, az az van a látványos újra. összefonódás az MDF meg az MSZP között, azért álljon már meg a veret. Ne, ne, <laughs> ne, ne, nem, nem, nem véletlenül alakult ne, ez. Így. Ne, ne, ne, ne, ne, ne legyen más se. Azért... Uh, én ott van például a baló és a felesége, a feleség a legkeményebben de lépett fel most a rendőri atrocitások ellen azért egy pár kapcsolatban... de még mi most úgy beszélt, mintha a Baló meg a kutyája lenne a, a kormányzatnak. A... Most ezt úgy, úgy jelentette ki, hogy oh, itt egy másik példa. Jó, jó, jó. Uh, szembe ment a balóval nagyon sok tekintetben. A baló mert kemény volt. Míg a, a baló ki is adott egy közleményt ezzel kapcsolatban. Én láttam az interjúját a balónak a miniszterelnökkel, ennek kapcsán. tehát, hogy még a Leisinger dologba belemenni, ez a tipikus amikor itt van egy fő ingatlan spekuláns, az egyik fő ingatlan spekuláns, Demian Leistinger, nincs sok ilyen név. És amikor az ő élettársa, akárhány éves, a fővárosi vagyon gazdálkodási bizottságnak az elnöke, ez. Egy olyan látszatbeli hiba, ami akkor is, hogyha ezek valami makulátlan tisztaságú emberek legyenek, és nem azok, akkor sem szabadna megengedni. Jó, szerintem meg.. Ez korrupció gyanús így. De... De, de könyörgöm, hát most vannak összeférhetőségi, meg összeférhetetlenségi szabályok. Hát hogyha ezekkel nem ütközik, már pedig sehol a világon nincsen olyan szabály, hogyha valaki az ingatlan fejlesztés területén dolgozik, meg annak a, a pártfinanszírozás felség... és par parlamentbe való pénzér való képviselő benyomás területén van a főszakterülete. Én, hogyha tudsz konkrét dolgot mondani, amikor mondjuk ez a hölgy mondjuk Leistinger számára kedvező döntésvíz keresztül, azt gondolom, hogy akkor helye van annak, hogy ezt az életes viszonyt megemlíted. Azt gondolom, hogyha, hogyha bármi bár, bár amikor egymás ke egy kedvére teszünk ez, az ágyban, ez, ez akkor feltételezhetjük, hogy más, más területeken is egymás kedvére teszünk. A, a, a, nem, amikor, amikor ezt az érvet, ezt, amikor ezt e, egy konkrét dolgot ezzel a az akkor azt mondom, hogy ez elfogadható egy érvnek. Amikor önmagában ez az érv, és nincsen konkrét dolog mellette, hanem ja persze majd én tudok mondani ezzel konkrét dolgot, akkor viszont semmi más, mint a leg, legocsmányabb rágalmazás. Senkinek semmi köze a szexuális, a magánéletéhez az embereknek, ki kivel él együtt, igenis el el kell fogadni, lehet, hogy nem valószerű, lehet, hogy nem ez az általános, de mégis ahhoz, hogy normálisan tudjunk élni ebbe az országba vagy egy társadalomba, el kell foglalnunk azt, mint az ártatlanság vélelmét, hogy, hogy Két ember az függetlenül is tud uh, egymástól gondolkodni, két ember, még hogyha párkapcsolatban is él, függetlenül tud uh, mondjuk korrekt döntéseket hozni ilyen-olyan vagy amolyan pozícióba. Hát most ilyen alapon, érted, hogyha valakinek például miniszterelnök, akkor annak kutyája, macskája nem lehetne semmilyen beosztásban Magyarországon, mert végső soron mindegyik kapcsolódik valamilyen szinten az állami gazgatáshoz, kéne vándorolnia. És ezt így is, azt gondolom, Jó, hogy így Nem, hogy vándoroljanak ki Kíván, hogy, mondjuk, hogy mondjuk a magánszférában, magánszférában mi, dolgozik, mi az, és nem egy magánszférában, nincs ilyen, hogy magánszférában, most ugye a, vala... a magánszféra az nem találkozik az apekjel, a magánszférának, jó azért az mi más, azért Az az más, mint egy fővárosi vagyongazdálkodási pozíciónak az élére jutni, uh, egy, egy ingatlan spekulánsnak a, a, a társ. Egyébként igazad van annyiban, hogy meg kell várni a valós ügyet, és akkor kell ütni a tamtamot, az a baj, hogy én már ezekkel a befektetői körökkel kapcsolatban nem igazán uh, hát gondolkodom az ártatlanság vélelmével, szerintem ezek már többször sem bemocskolták magukat, Na, és erről nem látom, én tehetek. Akkor azt látom, hogy az egyik ügyeskedik és a másik körül. És amikor azt látom, hogy a másik ennek fejében ügyeskedik, és az egyik körül, mert hogy az ágyban így zajlik. Akkor ezt rá a a közfélára is, hogyha látom a pozíciókat. Tehát, hogyha látom az egyiket, amint éppen a másiknak az ágyékán van a feje, akkor hadd ne gondoljam azt, hogy harap. Fél Robi, hogyha te mondjuk összejönnél egy politikussal, egy politikus nővel, és itt de hogy, de hogy jönnék én össze politikussal, minek nézel tenger, jó, jó. sértegetjük egymást? Na most jó, jó. ez a játék? Jó, Tehát, jó én is tudok csúnyát mondani rád, vagy anyádra. Összejönnél mondjuk egy bank tisztségviselővel. Egy a durvábbakat mondasz egyébként. A barátnőd egy bankba dolgozna. Te utána úgy jönnél be a rádióba, hogy már igazából egyetlen szabadat szabadna elhinni, amit mondjuk a bankszektorról mondasz. Ezt téged, mint ember totálisan megváltoztatna? Van egy telefon. az, Mert azt gondolom, hogy nem, de van millió SMS is. Az a szomorú ebben az egészben, hogy a kormányunk tagjai, parlamenti képviselőink csak a csajózás terén tudnak uh, nagyon jól teljesíteni. Deutsch uh, Führer... Uh... Deutsch Führer... Ja. Ez de, de, de... de, de. de egy elszólás. Így írta, így írta. Ja, nem elszólás. Tehát te, gondolom Deutsch Führer, másra gondol. Harry Potter, Rogán, Kókat, Puma. Ez a legfontosabb. Mintha a magán... Uh, a Magámsztár című tévém műsor lenne. Magasztor... Vagy Meg a sztár? Ma... Vagy mi? Ma Magámsztár. Mag hát Mag itt, itt a nevekkel viccelődik Laci. Hát szerintem Látod, fontos, fontos, fontos Laci arról beszélni, hogy, hogy, hogy, hogy milyen módon manipulálnak bennünket a politikusok. Tehát ez, ez szerintem kifejezetten fontos. Monoral összenőtt, ami összetartozik, írja a következő SMS író, kamatos pénzt adó uh, roma családok nőtagjai, a Provident üzletkötői is egyben, mindenki kap pénzt és a behajtás is garantált. Összemtüttem követni. De volt benne valami cigány ellenes. Az legyen, mert az biztosan jó. Tehát ú, jó, hihetetlen. Tényleg ebben az országban nem lehet úgy műsort levezetni, hogy valami izé romamocskolódással ne találkoznánk. a buzik jó eset jó eséllyel váltják ki a cigányozást egyébként. Ja, hát valamelyik a kettő között biztos, hogy megjelenik az SMS falon, tehát így tényleg nem értem. Tehát másfél év alatt nem sikerült ezeket az embereket leszoktatnunk a műsorról, valamit nagyon-nagyon tudhatunk. Tehát én a cigányozásról Ja, semmiről nem sikerült, hogy, hogy annyira értelme fel a vizsgét meg, teljesen jó, hát a magunk örömére tesszük végül is, rádióműsort az ember elsősorban saját magának csinál, és csak másodszorban a hallgatóknak, magad nevében beszél, ja igaz, ez, ez csak, a... vigyázz már a szulásó szintjén álltok, ott okára vaddisznó írja, jó, hogyha szuláksó szintjén állunk, akkor nagyon jól fogjuk értékesíteni a reklámidőt, és valószínűleg jobban is fogunk keresni, mint jelenleg. A Puma hosszú küzdelmes hajszó után leterítette az áldozatát, meg lett az értékes valda Puma, Puma táncot jár örömében ebben az országban, Puma Sanyaírja. Sanya írja. Ezt bármikor megideologizálom. szegény Puma annyit dolgozik, hogy ilyen nappal a munkahelyén van, nem jár sehova, hát hol ismerkedjen szegény? Bár nem vagyok Puma rajongó, de lássuk be, hogy kettőn áll a vásár, úgyis, mint... Közül, hogy... ott, ott az egyik, amelyiknek áll a bráder, ott van a másik, aki pedig nem szeretné elveszíteni a munkahelyét. Teljesen jogos, tehát kettő kell minden kapcsolathoz. Úgy is, mint könnyű katát táncba vinni. Hát Kamilla tényleg nem volt teljesen táncba vinni. Megértette, hogy egy év, egy év után megszólította már, pedig aznap este össze is jöttek. Tehát, hogy, de azt az egy évet azt ki kellett várni. Szóval a Kamilla félek pont ugyanúgy megérik a pénzüket, írja az SMS író. Aztán következő Zoli kérdezi, hogy Rogáról mi fog kiderülni, túlélt egy komoly figymaszűkület műtéten. <hálland> Ja, még valami a kamilla nem sokáig jó a pattanására, leszárítja a pofáját. Ezt nem igazán értem, de... kell a pakolás, Mert szerintem. Jó, értjük, értjük, hogy, értjük, hogy a vastag és viaszos bőrnek nem tesz jót a kamilla pakolásvágod. Aha, ja. Ja, ja, ja, ja. Én ennél sokkal primitívebb mockolódásnak értelmeztem ugye első rá. Nem csak az üzleti, a köztisztviselői etika, etikai kódex is csak tervezett maradt Magyarországon. Tehát igazából kókát nem lehet felelősségre vonni az ő kis vadászélményei, élményei, halandjai ha ha vadász kapcsán. Ha már, ha már a, a ennél az etikánál tartunk, én még mindig nem, nem jöttem ki az első bódulatomból, vagy rémületemből ezekkel az etikai minősítő cégekkel kapcsolatban. Tehát ez egy cégnek a profilja, hogy etikailag minősít. Hát, én megnyitom az ilyen céget, de komolyan. Lássam, hogy hány százalékra ad kamatot, milyen lejárattal, és én minősítem etikailag. Teljesen oké. Okay. Mit tud ez a cég, amit más nem tud? Tehát mit kell egy ilyen etikai minősítő cégnek tudnia? Mi az a tudás, amivel rendelkezik? Mi az, amit így, így mibe lát bele, ami ahova más nem lát bele? Hát ezek nyilvános dolgok, itt minden nyilvános. Tehát így megnézem, azt mondom, hogy ez pofátlan, és nem pecsételem le. Azt mondom, hogy hm, ez viszonylag korrektnek tűnik, a, főleg a konkurenciával való összevetésben, és lepecsételem. Hogy ez egy ezen alapul egy, ez egy hát Ez az, ami... És akkor rá vannak ezek a cégek szorulva erre, és ezek kilincselnek ezeknél de a minősítő cégek? De miért nem, de nem de, de, az, Azért nincsen igazad, mert, mert régen, amikor, mint tudom én, üzlet köttetett, mondjuk egy falu közösségbe, ott mindenki ismert mindenkit. Pontosan tudtad, hogy a Tóni az egy korrekt aki akivel, hogyha megállapot... Ő oda fogja neked adni a vételárat, és pontosan tudtat, hogy, hogy nem, nem fogod ugyanezt megcsinálni, mit tudom én, a harmadik házban lévő szomszéddal. Mai világban, ahol millió számra vannak cégek, akivel különböző üzleti kapcsolatba kerül az ember, ott kell, hogy legyen ez a fajta bizalomnak... Ez a fajta bizalom szintén meg kell, hogy jelenjen, mert, mert ez fontos egészen. Ez a cég, ez behozza a bizalmat és, és, ez, és ez a cég az, amelyik garantálja. Mit tud ez a cég, amit én nem tudok? Ezt mondja meg. Mert akkor, de, mert az akkor az én, mostantól engem lehet hívni, megadom a mobilszámomat, és lehet hívni engem, és én minősítem ezeket, inkább ezeket a cégeket. Jó, hát azt tudja ez a cég, hogy ő nem csak szidja ezeket a cégeket, hanem minősíti is ezeket a cégeket, és valami oknál fogva megbíznak benne. Vérhetően azért, mert van mögött egy, egy nagyon komoly marketing nem háttér. Nem nem nem nem nem nem nem nem videó, videó hogy elhagzik, hogy ez a cég, ez minősít, ez asszem, Azt hiszem, hogy van olyan is, ez nem tudom, hogy most azok az etikai minősítő cégek, de vannak olyanok, amelyek minősítik, hogy, mit, hogy mibe fektet be a bank, és hogy mondjuk azok a bankok, amelyek mondjuk nem fegyverkereskedelemből, meg meg piszkos ügyletekből, meg nem tudom, milyen társadalmilag barátságtalan ügyletekből gazdagodnak, azok akkor kapnak egy ilyen stemplit, hogy akkor. Hát, olyan, mintha mondtam. Jó, hogy... de kurva jó lenne, hogyha ez viszont érdekelné is az embereket. Tehát, hogy a bármilyen szempont lenne ez, hogy mennyire korrekt etikailag egy cél, az etikai szempontok azok tökutország. Hát Hát ennek, ennek vannak az ilyen az kicsi ízénmozdulók. Kérdésre ez így hova ér el, de azért ezeknek a különböző fair trade, méltányos kereskedelmi Jó, különböző mert, zöld zöld ilyen, dolgoknak, ezeknek valamennyi konjunktúra, a ezért van, most... van, csak hatása, hatása, hatása, hatása, van hatása is, is van valószínűleg. Különben arra Zulia írja neked válaszként arra a kérdésre, hogy melyik az a bank, ahol fel, lehet, meg kell venni hitelt. Azt írja, hogy ez csak a Vatikáni Bank lehet, az Isten fizesse meg. Na jó, hát erről van szó, ha lenne bármi hatása, amiről beszélünk, akkor már kaptam volna néhány erre vonatkozó, hogy melyikem van rajta a pecsét. Hát egy, vagy nem is ismerik, vagy velünk együtt lepődtek meg az, hogy egyáltalán ilyen cégek léteznek, akik etikailag minősítenek, vagy pedig tudták, de eddig sem, eddig is hiába keresték ezt a pecsétet. És az egyik, szeretném hallani, melyik az etikailag korrekt ezzel a pecséttel rendelkező hitelfolyósító cég. És Továbbra is. Egyébként, hogyha már Vatikán, akkor szerintem inkább Korán, és inkább uh, muzulmán vallás, mert ez viszonylag ösztudott, hogy a Korán az tiltja a kamatot, ha jól mondom, <gül> tiltja a kamatot, bár azért, <gül> hát ott is vannak üzletemberek, és kitalálnak különböző formákat. A korán és barát kamat. kamat korán között, barát kamat, ami nem a kamat, hanem mit tudom én, a profit, és akkor valahogy... <gül> <arra>, <gül> nem, nem tudod, hogy mit csinálnak? Hát az, az a korán a elemiségének megfelelő, mert régen nem volt különben nagyjából iszlám bankrendszer, van már én voltam Londonban. Uh pár hónappal ezelőtt, és uh, végigmentem, nem is tudom, mely, melyik utcán, és egymá egymás mellett valami nyolc uh, kifejezetten iszlám volt. És uh, az a lényeg, hogyha például mit, hogy neked céged van, és kölcsönt akarsz, akkor oda hozzájuk, és ők uh, üzletrészt kérnek cserébe a kölcserélért. Ők nem szednek kamatot, hanem azt mondják, hogy, hogy adjál, mit tudom, én ekkora üzletrészt, és akkor értelemszerűen annak a profitja, meg az rész érték növekedésével vannak ugyanott, mint ahol más, más bank de, de, de ha kifizeted ezt, a, a törstűkét, akkor az üzletrészről visszakerül hozzád? Aha. Vagy hát hogyan? Vagy azt végleg, arról végleg lemondasz? És mit tudom én, Robi? Nem, nem vagyok az is, iszlám bankjognak Minden Mindenesetre a, a bankárok megtalálták a kiskaput nem csak a Bibliában, hanem a Koránban is. Eh, következő, Janika, engem nem az érdekel, mit csinál ez a Mikiegér a magánéletében, hanem mit művel az országgal. Ugyanazt csinálja az országgal, amit a nőjével. Hát ja. szerintem ez biztosan nincs. A ez a mi, mi ki ki... egyébként teljesen, teljesen azért, hogy mondjam, helytálló, hát tényleg úgy néz ki a csávó, mint egy rákcsáló. Na de jó, de, de az biztosan nem igaz, hogy hogy csinálja az országgal, amit Kamillával, mert szerintem a, Kamilla, már, Kamilla már régen nem lenne velem, hogyha, hogyha ugyanazt a teljesítményt nyújtaná magánemberként, mint miniszterként. Hát, szerintem nem nem az, az ország, tudja. az ország elkúrásában igen-igen hát igen, figyelemreméltő teljesítmény. Hát elkúrni, hát nézd, az ebben, megy, ebben nagyon részt. Lehet, hogy Kamilla hálás azért, amit idegesek vagyunk. Érted? Abszolút. Kobre írja a Hoffipoén, onnan tudtam, hogy a Cibbanktól jön a pénz, hogy ahogy jött, egyre kicsibb lett. Ha, ha, ha, ha, ha, nem ha, tudom, beolvashatjátok-e, de legalább, ti röhögjetek, hát beolvas, beolvashatjuk, röhögni nem tudtunk. Bank, Száksz írja Kobra. Én is elkamilláznék a milliárdok között, ezt Rush írja, majd a következő linától, ha a puma szerelmes, akkor megbocsátjuk, hogy hazaveri a gazdaságot, így mindjárt érthető, miért lehet el mindent, mert mint mondja az állam rossz gazda, aki szerelmes, az rossz gazda, nem tud figyelni mindenre. Na, jó, hát nyilvánvaló, hogy most megkapott valamit, amit ugye pénzért nem lehet megkapni. Ilyen módon értelemszerűen el is értéktelenedik minden. Tehát, hogy mi értéke lehet innentől kezdve az energiaszektornak, mi értéke lehet az egészségügynek, hogy szerelem legyen. És egészség, ez a kettő megvan, mi megnyugodtunk tegnap a szuláksóban. Az egészség, a szerelem, és ez a kettő tényleg megvan onnantól kezdve, hát most... Érted? Egy harmad annyiért adom el az állami vagyon, mint a egy Ugyan ér. Ugyankit érdekel, amit Kabila szeret. Sziasztok! Emlékeztek még Hof örökbe Na ezt nagyon kibassa. Ez öreg <síns> szót, mondja. Majd következő esemes író Demján a közgazdaság egyetem díszdoktora, hahaha. <hállal> majd Tütő a 12-ben volt éveki önkormányzat képviselő, most meg egyszerűben a főváros vagyon gazdálkodási ízéje alalmuszi nagyot ugrik, de, de kinek a pénzén? De de ez végül. komoly, hogy a deviana díszdoktora doktora, a a közgazdaságtudományi tudomány jegyetben.. De az ember azt gondolja, hogy katedrát, azt nem lehet vásárolni, de hát illetve. Ja hát. ja a dízdoktorság. A dízdoktorság azért az más. Uh, az, a pénz, az, az a pénzért o, jár. Ha valaki egyi pénzt keres, az már legyen dízdoktor jó, a közgázon. Jó, jó. Tehát ő gyakorlatban megcsinálta, amiről ott papolnak. Jó, hát az nézett, tehát hogy egy biztos, hogy a közgazdasági egyetemen, én nem tudom, hogy hány millió most meg milliárdos van, egy biztos a de az az pontosan tudja, hogy hogyan működik a gazdaság, ja. hogyan kell működtetni ezt a dolgot, tehát te, teljesen jogos, hogy megkapta a dízdotorságot szerintem. Az sajna a legkisebb baj lenne, írja Balos Jani, ha a családi vállalkozás szintjén lennének összefonódások, mert már ezen túlmutató kereszt, kereszt, apal, kereszt aparág alakult már ki. Aposság. K keresztiparág, vagy ke keresztapaságiparág. Keresztapaságiparág. Valami is akar. Jajajaj, egyébként az igen. Az a kettő, az nem idegen. Dr. Genya, pannon puma és osztályvezető puna, hol itt a hiba? Ha, ha. Kóka legyen, akkor pannon bika az ágyban, mint amilyen pannon puma a gazdaságunk. E, idézet a TV2 SMS faláról. No, a jobbszélsük hogy a csarkodnak? Kóka úr intelligenciája teljesen lebénítja őket, csak szitkozódni meg gúnyolódni tudnak mi hm. vagyunk az első jobbok? nem, de ezt az SMS-falról Ért valószínűleg igen <gül> na és akkor még egy utolsó SMS nem fog menni mert a minősítő cégeket is minősítik azaz nem lehetsz te minősítő cég mert ahhoz neked is kellene minősítést szerezni minő, de ki az ős minősítő? ki az ős ki ezt, ezt a akartam kérdés... én is kérdezni ez a kérdés már a minősítő cég a hát valószínűleg vatikáli bank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 Én csak azt nem tudom, hogy Orbán Viktor őrzsulát. Egyrészt, hogy, hogy így nem leszünk remélhetőleg Gazprom gyarmat, hogyha nem adnak olajat, vagy, vagy, vagy kérdés, hogy nem örül neki, mert ez az egész hír ez csak arról szól, hogy bizonyos tekintetben azért még már meg Gazprom gyarmat vagyunk. Hát elég egyértelmű. Hát minden esetre az az a tény, hogy nincsen, hogy most nem jön, ez mindenféleképpen enyhíti az országnak a, ezt, a, ezt a hihetetlen e, sakk pozícióját. Tehát, hogy ez az ország sakkba került, és az orosz gazdaságnak a legvidámabb barakjává vált, mondta Orbán Viktor. Hát most fellélegezhetünk. Nem jön olaj Oroszországból. Végre egy kicsit megnyugodhatunk, és koncentrálhatunk oda, ahonnan a tiszta olaj, ahonnan a, a a baráti olaj, az, tehát nem a bocskos kommunista olaj, amitől büdösebbet fingunk, hanem tényleg rendesen az iraki olaj. Amiért meg is harcolunk, amiért már volt egy konkrét magyar áldozat is, aki meghalt. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon konkrét és egy nagyon korrekt háborúban szereztük meg. Tehát nem csak úgy pénzzel fizetünk érte, emberélettel fizetünk érte. Az ilyen olajnak sokkal nagyobb a becsülete. Nem? Nem? Tök reális, hogy, hogy sokat beszélünk erről az olajról, mert valóban fontos dolog, de igazából, hogyha összehasonlítja az ember, hogy mi a sajtóvízhangja ennek a hírnek, és mi volt a sajtóviszhangja annak a három nappal ezelőtti hírnek amikor is az Európai Unió egyik környezetvédelemmel foglalkozó bizottsága készített egy közép meg, meg középtől hosszabb távú előrejelzést a, a föld ökoszisztémájával kapcsolatban és többek között megállapította, hogy a, hát az spekulások figyeljenek a jövő és a jövő hogy ha így, így halad a környezetváltozás már pedig így halad, tehát hogy az az nagyjából biztos, akkor hosszú távon a mediterrán térségbe folyó turizmus az át fog tevődni északra, a Skandináv rivierára, az észtalet e <gül> <gül> rivierkra, amikről ma még nem tudunk, és ahol ma még valószínűleg nagyon nyomottak az ingatlanárak, számíthatunk arra, hogy hosszú távon érdemes ott, hát nem az, az északi és, éjszakára és éjszakára a jeges, lehet mondani, Igen. hogy nem Horvátország, hanem, hanem észak felé kell tekintenünk, hiszen ha jó sok olajat égetünk, akkor, akkor értelemszerűen elsivatogosodik, lassan majd Olaszország meg Spanyolország és Svédország. Illetve, az Azért az az az az az az tan az tanult kollégám, Magyar Dávid, aki megtekintette a kellemetlen igazság című filmet, az éghajlatváltozásról, és egy könyvet is elolvasott tegnap, ezzel ellentétes hírekről számolt be, vagy prognózisokról számolt be, és arról van szó, hogyha a globális felmelegedés az fogja olvasztani a grönlandi égcsapkát. És ennek a jégnek a felolvadása, az nagyobb kipárolgást fog eredményezni, ami megszünteti a golfáramlatot. A golfáramlat pedig télen, hűt nyáron fűt, tehát ennek értelmében egy jégkorszak köszönhet. Tehát pont a globális felmelegedés látszólag felmelegíti a légkört, de a hosszú távú indirekt hatásai azok egy jégkorszakkal fenyegetik a kontinens, konkrétan Európát, hogyha most már Európáról beszéltünk. Úgyhogy Demsky Gábornak üzenjük, hogy azért még ne szabaduljon meg a horvát nyaralótól, tartsa azt is, de azért. Hát, ha nincsen igaz algornak aki ezt a filmet készítette, azért gyúljon rá az északi és tengeri ingatlanokra. Egyébként az Indi médián olvastam, a, a minap megjelent egy tanulmány, hogy az Exxon Mobil nevű ö, olajcég, olajipari cég, hogyan dolgoztatta ugyanazt a ö, céget, a, amelyeket korábban a Philip Morris dolgoztatta. A Philip Morris azért dolgoztatta, hogy bizonyítsa be, hogy a dohányzás nem káros az egészségre, és most ugyanez a cég dolgozott azon, hogy a klímaváltozás nem létezik, Uh, és hát adott tanácsokat kö többek között George Bush kormányának és erről most született egy tanulmány Köszönjük az Exxonmobilnak, hogy eddig nagyon szív. Na, de a környezetkutatásban, de környezetkutatásban beszállnak ezek a cégek, és ez üdvözlendő. Mégiscsak, hát a véleményük általában eltér a az, az mainstream környezetkutatókétól vagy azokétól, akik eddig is már nem kifejezetten az, az olajkitermelésnek a függvényében, hanem már eddig is az életüket rátették ennek a dolognak a kutatására, de hát ahány vizsgálódó, annyiféle véleményező. Ez adat a végére az Exxonmobil, tehát, amely ezeket a hazug vizsgálatokat a világra ennek a cégnek, amely a a egyik legesleg szége, -leg szége, Kóka barátunk három milliárd forintot adott azért, hogy itt uh, létesítse a szolgáltató központját. Gratulálunk. Mi a Pandon Pumának a döntéseivel a végsőkig és minden egyes? Vána, amikor a leggazdagabbaknak ad milliárdokat. Világos, hát, értelem jó, szem, jó, jó, hogy kert, jó, nyilvánvaló, ez hogy... Ez egy nagyon nagyfokú leegyszerűsítés. Ez mert? egy nagyon nagyfokú jó, és helyes jó, leegyszerűsítés. Jó, jó, hát ez, ez így, <gül> pont, pont, az ilyen, pont az ilyen leegyszerűsítésekből telik. Nyilván Kamillának a legszebb ajándékokra, és mi azt kívánjuk ennek a párnak, hogy, a, hogy az, ő, az ő kapcsolatuk az virágozzik, hogy az legyen tartós, hogy az legyen harmonikus, a megértésnek és az orgazmusok sorozatának a jegyében. Na, még egy kis pannunk akkor a végére. Magyarországon semmiképpen sem kell ellátási zavarokra számítani a kőolaj ellátásban, erősítette meg egy kereskedelmi rádiónak a gazdasági miniszter.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 A rövid időn belül nem indul újra az orosz szállítás, fokozatosan felszabadítják a magyar kőolajkészletet, mondta a szakminiszter, miután egyeztetett az uniós energiaügyi biztossal, most pedig Brüsszelbe utazik, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetre. Szerinted, hogyha elzárnak a vízcsapot, a konkrétan a tiszta vízcsapot, és csak szegyvíz a csapból lenne akkor a hisztéria, amit így, hogy elzárták az olajcsapat, és úristen a tartalékok! Jó, én nem ezen gondolkodtam, hanem ugye, amit mondott Kóka, hogy elvileg a mollárait, üzemanyagárait nem befolyásolja az, hogy a vezetéken jön-e az olaj, vagy, vagy az adrián jön az olaj. Ez két dolgot jelenthet. az egyik azt jelenti, hogy, hogy igazából, bár sokkal olcsóbb az olajnak ez az útja, mint hogyha tankereken hoznák, és, és az adviáról pumpálnák fel, sokkal olcsóbb, de a, a Mól az mégis hát mondjuk azt az Orbán Viktor által használsz hogy extra profitot tesz rá, tehát hogy igazából mi nekünk magyar állampolgároknak, semmi fajta hasznunk az égegyött a világon abból nincsen, hogy, hogy, hogy ezzel a vezetéken jön, amit különben a mi adóforinteinkből is építettek, még annó a, a, a, az átkos vagy kommunista rendszerben. Tehát tehát, hogy ebből csak a mol profitál, ez esetben én megmondom hogy őszintén, nem is értem az egész hisztériát, tehát engem például baromira nem érdekel, hogy a molnak hogy megy. Tehát, hogyha a múlt tényleg olyan pofátlan, hogy ő olcsóbban kapja a benzint, vagy olcsóbban kapja az olajat és, és, még is a, és még, mégis a világpiac és mégis a világpiaci járat használja, ak akkor hol érdekel bennünket az, hogy most jön el Oroszorszá Oroszországból olaj, M mert nem számít, tehát hogy a mi pénztátcánkat ez egy egyáltalán nem érinti, miközben értelemszerűen, hát minden tekintetben sokkal drágább a tanker, egyrészt ugye a szállítási költségek, másrészt a környezetszennyezés, azért nem ugyanaz mondjuk egy tankerrel felfuttatni mondjuk egy. Sőt, hát az a pénz Magyarországon marad. Tehát az a pénz, az itt Magyarországon. Tehát, hogy ha adják, de nagyobb profittal tud dolgozni a MOL, az a magyar gazdaságnak elvileg jó. jó, má, má. Nagyobb profittal dolgoznak, többet adóznak, Magyarországon költik el ezt a pénzt a vezetőik, hát ez, ez akkor mindenképpen jó, hát köszönjük meg az oroszoknak. Egyébként még arra, hat térjek ki, hogy ne engedjük már azt, hogy Orbán Viktor olyan fogalmakat privilegizáljon, hogy extra profit. Tehát amikor kimondjuk ezt a szót, hogy extra profit, de rakjuk már ki az idézőjel, hogy ahogy Orbán Viktortól tanultuk, extra profitot. Jó, jó. A másik lehetőség az, hogy, hogy ez így nem áll fenn, hanem, hanem igenis Magyarország profitál abból, hogy, hogy olcsonyjon a, az olaj a vezetéken, és, és a MOL értelemszerűen nem, nem használ akkor az árés, mint, a, mint amit használna, hogyha más úton szerezné Magyarország az olajat. Ez esetben Viszont meg irreális azt várni, hogy ne legyen Magyarországon magasabb a benzének az ára. Tehát, hogyha igazat mond akkor valami pofátlan Hogyha nem igaz a akkor a villának a... ...alazásán a hogy lejjön az országgal, úgy üvödozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés.